Сила и живот, том 4. Трапезата на Новия Завет. Беседа от 25 май 1919 г. На град София. И когато бе седнал на трапезата в къщи, ето, мнозина митари и грешници дойдоха и насядаха с Исуса и учениците Негови. От Матея, 9 глава, 10 стих. Ето един обикновен стих, без смисъл и без съдържание, подобен на едно обикновено камъче, което държи богатството си не вънка, а вътре. Аз вземам думата ми тар в съвременния език смисъл на прости хора. Бедният и грешникът са двама братия. Бедният е лишен от пари, от злато, следователно няма средства, а богатият използва всякога бедният за работа. Грешният е човек лишен от мъдрост, от знания. Затова и греши. Простите хора аз наричам банкери, а съвременните банкери наричам бирници. По 5 на 100, 10 на 100, колкото могат, събират данъците. И бирниците днес събират дъждие. Всички тези митари и грешници дошли и насядали на трапезата при Христа. Може да запитате, как е възможно такъв учител да позволи на подобни хора да седят заедно с него на трапезата? Под думата трапеза аз разбирам училище, но не старото училище, Стария завет на мойсей, а новата школа на Христа. Христовите ученици представляват първите ученици на новото училище на Новия Завет. Митарите и грешниците представляват старата култура, старото учение, Моисеевия Закон. Нема всички деца, които влизат в училището, са все учени. Повечето са прости и невежи. Колко деца има в училището с късани дрежки и панталонки, но се учат много по-прилежно от синовете на богатите хора. Следователно, тия митари и грешници са ученици, които са дошли да учат новото учение. Съвременните християни, като не разбират дълбокия смисъл на това учение, са разделили църквата на грешници и праведни, на действителни членове на църквата и оглашени. Оглашени има във всички църкви и ред години ги държат под изпит, докато станат членове на църквата. Такъв човек, след като стои 10-15 години оглашен, когато го попитат, какво е научил от християнството, той отговаря ‒ като дойде Христос, той ще ни обясни. Аз бих желал съвременните християни да се поставят на матура, според това дали свършват един клас или предстои да излязат вече от училището. Тогава ние ще се намерим в едно противоречие, каквото виждаме в следния разказ. Един велик мъдър цар от древността искал да изпита наклонностите на своите най-учени, най-добри поданици, и за това им устроил следният изпит. Избрал едно великолепно здание и в него поставил десет много хубави предмета. Повикал десет от своите поданици, всеки от които бил представител на те тогава съществуващи съсловия. И у нас съществуват такива съсловия. Тези съсловия и тогава са носели някакво име, дадено им от техния основател. Тъй, както всяко новородено дете се кръщава с някакво име. Името се освещава от самия човек. А не е то, което прави човека, не е надписът, който прави търговеца честен — а честният търговец прави честна своята фирма. Не е кадилницата, която прави свят свещеникът, а самият свещеник прави кадилницата да му свети. Не е книгата, която прави човека умен и съдържателен а човекът прави книгата умна и съдържателна. И тъй този мъдър цар събрал на тази изложба всичките десет души, за да се изберат по един от изложените десет предмета. Тези десет предмети били една скъпоценна корона, която струвала милиони, един голям старовременен кюб, пълен със злато, една златна сабия, златно перо, един далекоглед, едно шише пълно с жизнен еликсир който според старовременните алхимици подмладява хората, един пергел, едно житно зърно, една книга на Велик Мадрец и едно яйце. И повикал представителите на тоя народ, т.е. тия съсловия, да си изберат кой, каквото си хареса. Първият хареса златната корона, вдигнал я, за да я постави на главата си, втория взел кюпа с златото, третия взел златната сабя и веднага я опасал. Четвъртият взел златното перо. Петият далеко гледа, шестият шишето се рексира за продължаване на живота, седмият Пергела, осмият житото зърно, деветият книгата на Мадреца и последният яйцето. Кой от тях спечелил? Вие сте умни, как бихте разрешили тази гатанка. Първият, който взел короната, станал цар вторият банкер. Третият най-прочутия генерал в държавата, четвъртият правник, най-великият законодавец и писател, защото той се занимавал с божественото право в света. Сегашното право е човешко право. Петият, който взел далеко гледа, станал астроном, за да изучава звездите. От тогава започнала астрономията. Шестият, който взел жизнения елексир, станал лекар. Седмият, който взел пергела, станал инженер. Осмият, който взел житното зърно, станал земеделец. Деветият, който взел книгата на мадреца, станал учител. Последният, който взел яйцето, не спечелил нищо. Всички тия хора са спечелили по нещо, а този, който взел яйцето, не спечелил както другите, защото девете души придобили по един занаят. Последният мислил какво да прави с това яйце, тръгнал да го продава тук-там, но никой не искал да му го купи. На гледто яйце нямало никаква цена. Най-после му дошло на ум да го тури под някоя кошка, за да види, дали може да се измъти. И наистина от яйцето се измътил най-красивият петел, който обаче бил много лаком и затова никой кошки и петли не го искали в тяхното съдружие. Зел се неговия господар да го храни, но трябвало много да жертва за него, така, че започнал и да проси. Принудил се да отива при другите девет души, които спечелили нещо от своя предмет и да иска помощ за своя петел. И наистина, днес всички все за този петел говорят. Образуват се благотворителни дружества, целта на които е да се подобри положението на този петел, т.е. положението на този народ, за който са се събрали да работят. Създава се някоя нова партия и казва В нашата програма влиза подобрение. Положението на нашия народ Днес всички имаме добри стремления, добри желания. Но кое е най-същественото? Дали тези предмети, които получили девете души, са изпълнили своето истинско предназначение? Всеки предмет, попаднал в добра или лоша ръка, ще може да изпълни едно или друго предназначение. Например, с една сабия или нож, може да се направи операция на един болен. И с това да се подобри положението му. Но може да се отреже главата на някой човек на бойното поле. Сперото може да се напише някоя отлична книга. Но може да се напише и някоя толкова лоша книга, че отровата и да се разнася с векове. А може да се подпише и смъртна присъда. С далеко гледа може да откриете нещо ново, което да ползва човечеството. Но също временно може да откриете някой роб който е избягал от господаря си, и да го предадете на властта. предатели да станете? С жизнения елексир ще може да продължавате живота на хората, но с него и ще забогатявате. Много пъти, когато се разболее някой богат човек, вдигат се на крак и най-знаменитите европейски лекари, дават своята помощ, правят всичко възможно да помагат, защото ще бъдат добре възнаградени. А за някой беден болен не се полагат толкова грижи. Там оставят да помага Господ. Когато умираше руският цар Александър III, всички европейски капацитети дойдоха в Русия. Аз ще обясня стремежа на съвременното човечество. Когато Христос бил на земята, с него на трапезата се дели много митари и грешници. Това са две категории хора от Стария Завет. Тия старозаветници още заемат видно място в съвременното общество, макар че се ги кръстили с нови имена. Държава, в която хората се колят, бесят, в която има затвори, тя е старозаветна. В Царството Божие няма никакви бесилки, затвори и застрелвания. Това е Христовото учение. Но ще кажете... Какво да се прави с тези грешници, с тези престъпници, които са тъй много на земята? Дайте всеки му да си вземе това, което му е необходимо. Ако му дадете саби или перо, или далекоглед, или пергел и прочее, някой от десете предмета, ще създадете работа на ума му, която ще го задоволи. Това са поттици. Не го осъждайте, нека да опита. Не осъждам човека, който си е взел корона и е поставил на главата си да управлява. Нека опита и тези си стремления. Ако Бог е допуснал вълци, мечки, разни боболечки, които са тъй пакостни, то защо и ние да не допуснем всеки да се прояви в живота тъй, каквито са неговите подтици? Ако Бог изпраща и на пакостните животни своята светлина и храна, то какво може да имаме ние против? Затова и ние трябва да търпим всички, да бъдем толерантни към всички и да не се отвръщаме от никого. Вълците и лисиците не са вънът в природата. Те са между хората. Всички чешите ги имате вие. От всички тия видове вълци, лисици, мечки, боболечки и други, има у хората. Вие теглите на вълка, че изял една овца. А в обществото има хора, вълци, които изяждат и по 10 души, а вие нищо не им казвате. Къде е справедливостта? Някой беден открадва един хляб, за да нахрани бедното си и болно семейство. И го осъждат на затвор няколко месеца. А някой богаташ открадва хиляди, хиляди левове, но за него казват, че той е направил комисионна от някоя сделка. Една сврака изяде яйцето на една от вашите кокошки и вие я убивате. Аз оценявам живота на една сврака на хиляда яйца. Така че вие имате право да я убиете само тогава, когато тя изяде тези яйца. Същия закон турим и за един вълк. И него може да убиете само тогава, когато изяде хиляда овци. Такова е Божественото правило в света. Митарите и грешниците, които се събирали около Христа, слушали новото учение, което Той проповядвал. Мнозина си казват: Е, колко хубаво би било, ако и ние бяхме на Христовата трапеза. Че тази трапеза е била много проста не царска трапеза. Там не е имало агнешко печено, кокошки, пълнени домати или кюфтета, супи, яйца, тиквички с агнешко месо, карначета, печени на шишчета момици, печени на скара и други. Тогава, като не е имало всички тези хубави работи, какво е струвала такава една трапеза? А на една трапеза, лишена от тия ястия, аз не бих отишъл. Казва се, тези митари и грешници се събрали заедно с Христа и с Неговите ученици. Новото учение е един велик процес. То е една велика трапеза на която има най-изящни яденета. Но най-напред вие трябва да се научите да присъствате на обикновената трапеза на стомаха. И съвременното човечество минава на тази трапеза. Няма да ви описвам сега каква трябва да бъде трапезата на стомаха и отстъпвам правото на вас, защото вие сте по това специалисти. Втората трапеза, на която човек трябва да е присъствал, е трапезата на дихателната система, и след това като премине през процеса на пречистването, тогава ще присъства на един отличен банкет, какъвто светът още не познава. На трапезата на стомаха има 10 милиона коверти. Всеки от гостите вдигне чашата, вдигне вилицата и казва: "Ох, колко е приятна тази работа." С тези 10 милиона души или клетки и ние вземаме участие, преживяваме тяхната радост. Това не е алегория, а факт. В стомаха има 10 милиона клетки, които ядат, пият и вършат работа. В Белия дроб има още повече гости, още по-голямо количество клетки, които вършат своята определена работа. Когато се качим на един планински връх и подишаме чист въздух, клетките на Белия дроп вдигат чашките и казват, колко ни е приятно тук, да живее нашия господар че ни е извел на това високо място. Като се качите горе в мозъка, където били поканени митарите и грешниците, трапезата е още по-величествена. Там има 3 билиона и 600 милиона клетки. Толкова гости са поканени да присъстват заедно с Христа и Неговите ученици. Затова, като изпратиш чрез ума си една велика мисъл в теб, Твоя ум става такъв голям банкет, който не може да почувстваш нито в стомаха, нито в белия дроб. Следователно, умствените преживявания са най висши Това не е иллюзия. Нима това, което преживяваш с стомаха и с си дробове, е иллюзия. Но казвате, имаме къщи, ниви и така нататък. Това е иллюзия. Всичко, което се изгубва, е иллюзия. А иллюзията не е нищо друго... Освен Закон на движение. Тия неща са реални, но преходни. Това значи, че един път те минават през нас, а друг път ние през тях. В един случай нашите мисли и желания ще минат като кинематограф пред нас, а в друг случай ние ще минем пред тях като пътници и ще гледаме тия фотографии. Следователно, в съвременното общество и единият, и другият процес се минят. Само, че у нези пътници, които обикалят земята, са много малко. Разправят една характеристика за англичаните, германците, французите и русите. Четирима от тези народности били някъде из Европа, на курорт, и заедно яли, и пили. По едно време всички забелязали, че в пространството някъде много високо се виели две големи птици. Англичанинът, като ги видял, Веднага обърнал внимание на посоката, от която идели, и като разбрал, че идат от изток, веднага вдигнал чантата си и взел първия параход, за да отиде, да ги изследва. Французинът веднага си взел шапката и отишъл да провери, какво пишат вечерните вестници за тяхното явяване. Германецът отишъл в библиотеката да се справи с литературата на учените преди него. Дали не се загатва нещо за идването на тези птици? А Русинат легнал на гърба си и, като ги погледнал, казал – е, това са орли. Свършена работа Ето как лесно славяните решават всички въпроси. И българинът, като пие не половин кило вино, каже – орли са, какво ще му мислиш много, не се иска много философия. Това са орли. И свършена работа. Това е придобиване на знания. Когато придобиеш знания, казваш, аз зная този въпрос, не ми трябват нито вестници, нито библиотека, аз виждам, че това са урли. Не давам преимущество на никога от тези четиримата, защото всички действат съобразно своя темперамент. Всички хора проявяват своя характер според своя темперамент. Когато изучавам живота на народите, изучавам го обективно. Измервам го с наука и зная какво се крие в него. Светлината на тази наука няма нищо скрито и покрито. Тогава ние казваме, че този човек е честен и почтен. Че кой не е честен и почтен? Нима вълкът, който изяжда агнетата от чуждите стада, не е честен? Или тигрицата, която играе с децата си, не е ли почтена? Това, че вълкът подстъпва нечестно е чуждо мнение. Вълкът казва ‒ аз не искам да знае мненията на хората. Казвате, че агнето и овцата са благородни животни. Я питайте тревата, какво ще каже за тях, като минат отгоре и спасват я, изтъпват я и тя не може да расте. Казваме, че овците са емблема на благородство. Кои овци? Вие се заблуждавате, като мислите, че тези овци са благородни. Има други овци в света, а не тези, които нашите овчари пъсат. Тези овци са сенки на истинските. Христос казва, имам и други овци, които не са от този дом, и тях ще събера. Какво подразбира Христос под думата Агне? Вие ще кажете, знаем какво нещо е Агнето, той е роден от овца. Хубаво Палавечко, Като му отрежат главата, вкусно е наядене. Агнето означава огън, който чисти живота. И когато казват, че Христос е Агне, то значи, че Той е божественият огън, който пречиства човечеството. Всеки, който може да намери този божествен огън, Той е намерил еликсира тук, на земята. Сега остава въпросът за овцата. Да си помислите върху тая дума. В друга беседа ще ви говоря за овцете, с тях разговарям всеки ден. Вие ги срещате и аз намирам, че те са най-онеправданите в света, но са и най-благородните, и от тях няма по-щастливи. Вълк не може да ги яде, черви и в корема им не влизат, краста не ги хваща, от глад не измират, от овчарски нож не се боят. Вълната си на земята не хвърлят, млякото си не дават, сирене и масло не може да изкарате от млякото им. Но трябва да знаете, че красотата на вълната им носи живот и благословение на целия свят. Те малко говорят, не са много кръсноречиви, като ораторите, и говорят само в промеждутъка, във време на паузата, когато ораторът дигне чашата. През това време те успяват да кажат само една дума. И всичко се дължи на тия овци, всички велики изречения, които са изказани още от памти века и не са изгубили своя смисъл, са казани от тях. Авторът на тези велики изречения не е известен, но благодарение на тях светът съществува и сегашните автори се прославят. Днес някой автор, като напише една книга, казва. Тази книга е написана от мен и никой няма право да я печата без мое позволение. Като ме слушате да ви говоря така, навярно си мислите, че имам някаква особена цел. Аз просто искам да се поразговоря с вас, да ви дам едно огощение. Аз не се занимавам с философски работи, обаче не отнемам правото на тия автори, които могат да се занимават с философия. Царски корони не бутам, не взимам нито кюпа със злато, нито далекогледа, нито пергела, нито перото, нито житното зърно и яйцето не бутам. Аз съм избрал числото 11. То е нещастното число в света. По-нещастно число от 11 за евреите нямаше. Числото 13 днес е нещастно за културния европеец. Не го мъчно можете да вкарате в някоя стая на хотела с номер 13. Защо е нещастно числото 11? Това число е без майка и баща в света. То е число на противоречия в живота. Защо съществуват противоречия в живота? Има определена причина, по която те съществуват. И числото 4 е закон на противоречие, но по причина на правдата. Света има причини, които определят всяка дейност. Хубавите цветя не може да ги търсите зимно време, защото зимата изразява числото 4, а ще ги търсите в определено време, определен сезон на годината, т.е. в числата едно и 2. Ако търсите разни видове плодове, ще ги намерите в определено време през годината, в числото 3. За всички проявления в живота също има определено време. Българите имат право, когато казват, че съществуват нещастни дни. Това не е суеверие. Например, тръгнете на път за Северния полюс, но заминавате в един от горещите лети дни. Ако не се съобразите, че за Северния полюс ще ви трябват топли дрехи, като стигнете там, вие веднага ще се простудите. Следователно, зимните, студените дни са нещастни в живота. Слушал съм някои българи да казват, не излизам навън и не започвам работа във вторник и петък. Прави се те, защото има наистина нещастни дни в живота. Бих желал да видя някой, който не е суеверен да тръгне на път през някой от нещастните дни. И ще видим, докъде ще стигне той. Ако този човек е учен, ще каже... Не можах да стигна на определеното време и място, защото беше мъгливо, имаше голяма буря и така нататък. Ако човекът е прост, той ще отдаде неуспеха на работата си на това, че е тръгнал във вторник или петък. Тие дни са фатални. Ученият казва, че грамотевицата става, понеже две противоположни сили се съединяват. Простият казва, че свети Илия бяга на колесница с две колела по небето. Простият човек знае, че електричеството е причина за образуването на грамотевицата, но той приема още и друга някаква, висша сила. Преданието казва, че свети Илия се разхожда по небето на колесница с два коня, така че освен положителното и отрицателното електричество, има още два коня и един човек, Тоест една разумна причина, която направлява тия две сили. Добре, обяснете ми като учени хора как става това нещо. Аз съм на разстояние 50 км от вас и имам на разположение един голям топ, който бие на 50 км. Когато дойде до вас Шрапнелът от моя топ, вие ще чуете и гърмежа, а същевременно ще опитате и резултата на този Шрапнел. Питам ви, коя е причината, която докара до вас Шрапнела? Ще кажете, че причината за това е ефектът, който предизвиква взривното вещество. Това е вярно, но вие изяснявате само една трета част от истината, защото има и друга причина, която се съединяват тези взривни вещества, и вследствие на тези няколко сили се извършват тази експлозия. По този начин ще дойдете до самия ум на изобретателя. За всяко явление в живота има едновременно три причини. Ето защо ние не може да кажем, че сме много учени, защото не знаем и трите причини, които предизвикват известно действие. Ние казваме, че знаем, как е станало известно политическо събитие, че лицата, които са взели отчасти, са подкупени и така нататък. Обаче причината, по която тези лица са били подкупени, стои много по-далеч, отколкото ние я виждаме. Това не е обяснение на този психологически момент. Как е възможно човек, който обича отечеството си, да се продаде за някакви пари? Билите даже и няколко милиона. Причината може да е съвсем друга. Казват, че Юда е предал Христа за 33 сребърника. Това не е още всичко. Важно е, коя причина го е заставила да го предаде. Причината за това предателство е много по дълбока когато си обясним истинската причина, ние няма да съдим никого. Благодарете на този юда, който изпълни тази незавидна роля на предателството. Ако Христос не беше растнат на кръста, нямаше да дойде и спасението на човечеството. Ще кажете, ето един човек, който не говори логически. Аз ще ви обясня, защо мисля така. Ако посъдя едно житно зърно в земята, не съм ли за него Юда? За това зърно временно са аз съм предател, но също временно съм и Негов Спасител. Как би могло да се развие и размножава зранцето, ако не бъде посадено? Така, че трябва нещата да се обсъждат умно, сериозно и да няма осъждане. В сегашните вестници има само нападки и критика. Това не е наука. Трябва винаги да се проучват истинските мотиви на нещата, на събитията и тогава да се произнасеме. И когато искаме да оправим човечеството, трябва да разбираме законите, които управляват човешката душа. Някои ме питат, мислиш ли, че като говориш толкова много ще оправиш света? Казвам им, че нямам даже такава цел, но само давам банкет на гостите си. Който от вас е гладен, жаден, той ще дойде при мен. Ще му дам един банкет. Ще се нахрани и ще се отиде на където иска. Като си излезе от моя дом, няма да му запише името. Не искам да помни, че ми дължи. Даже ако има прах на дрехите или обущата си, ще му дам четка да се изчисти. Нека остави праха си в моя дом и да излезе съвсем чист. Как ще примерите тия две противоречия в живота? Христос казва, в който град не ви приемат като излезете от Него, изтърсете праха си. Къде? На улицата. А аз казвам: като те нахраня и излезеш от моя дом и стърси праха си не на улицата, а в моя двор. Ако разбираш този велик закон, когато ти дойде някой на гости, ще трябва да изтърси праха си в Твоя дом, за да забогатееш. Това е един закон, който може да проверите. А вие какво правите? Когато ви дойде някой на гости, карате го да се изтърси преха на улицата, и тогава чист да влезе при вас. Вие изхвърляте вашето благословение, и психологически у вас се образува законът на разрушението. В божествения свят разрушенията не се допускат. Всичко в света трябва да твори. Защото злото и грехът са само ребуси за хората. Казват за някого, че бил голям грешник. Това показва, че този човек е майстор на големите грехове. Затова аз бих желал да имам някои от неговите ребуси. Такива хора са много изобретателни. Някои се опълчват против дявола, но съвременното общество не знае, колко то дължи на него. Вие трябва да благодарите на дявола. Ако той би изчезнал само за един ден от света, би настанал голям смут. Парите ще да се обесценят, свещениците нямаше на кого да проповядват, майките не ще да раждат, нямаше да има ядене, стомахът белите дробове, мозъкът щяха да откажат да работят. Всички ще да бъдат свободни и така нататък. А днес всички говорят за дявола, че бил много лош. Когато имате кола, която изнася вашата смет, както и тази на вашите познати, вие всички казвате ‒ ех, колко лошо мирише този буклук! Не, благодарете на тази кола, която ви изнася сметта, иначе вие бихте се разболели, ако сметта останеше помежду вас. Ето защо и вие днес трябва да благодарите на този велик дух, който носи греховете на хората. Който и да се греши днес, попът, владиката, царят, майката, бащата, все дяволът е виновен. Аз пък ви казвам, този дявол е отличен учител. Някой път го срещам, поздравявам го и го питам, къде си ходил? Живея между тия културни хора, които само се бият избиват се. Аз ги уча на едно, те вършат друго, а после се оплакват на баща си, че все аз съм бил виновен за техните грешки. Христос казваше ‒ видях Сатана, как падаше отгоре надолу, като светкавица. Аз ще кажа ‒ видях, как слънчевите лъчи падаха отгоре надолу. Какво означава падането? Ако слънчевите лъчи не бяха падали, какво щеше да стане с земята? Съвременният християнски свят е пълен с противоречия и заблуждения, а няма учители, които да обяснят правилно нещата, както са в природата. Например, някой говори, че трябва да бъдеш много мъдър, много умен, за да станеш цар. Друг казва, че за да може да управлява човек, трябва да бъде много богат. Трети казват, че човек трябва да бъде генерал, за да управлява народа си. Но смисълът на живота не е във всички тези неща. Аз познавам два вида царе, банкери и генерали. Познавам генерали, които воюват, без да избиват хората. И ние в съвременното общество имаме по-голяма нужда от тях. Някои казват, че на нас не ни трябват генерали. Не, трябват ни, само, че правилно да се изпълняват дълга. А който завижда на богатия и иска да вземе неговото място, това не е разрешение на въпроса. Двама или трима души не могат, според мен, да носят една сабя, така че този, който е роден за генерал, ще изпълнява своята служба. В окултните науки се казва, че на един стол могат да седят едновременно няколко същества, без да се обезпокояват едно от друго. Ще попитате, как е възможно това. Ще ви го обясня. Да допуснем, че имаме една тенекия, която събира най-много 10 кг. Да турим в нея Едрико шуми, докато се напълни. Казваме, че тенекията е вече пълна. Обаче в междините може да поставим още няколко килограма ситни съчми. И сега казваме, че е пълна, но в по-малките междини може да турим ситен пясък, докато си и те запълнят. В същата тенекия може да налеем също 1 килограм вода и пак ще остане още малко място, в което може да налеем около 100 грама от най-хубавия спирт. Така тези противоречиви елементи заеха място в тази тенекия, която на пръв поглед изглеждаше че се напълни само от едреко шум. Тъй, че идеята, че на моя стол не могат да седят много души, е неправилна. На моя стол могат да седнат 10 души, които взеха по един предмет от царя. Даже и аз, единадесетия, мога да седна на същия стол. Следователно, няма да има никакво противоречие. Аз съм избрал числото единайсе, защото кара хората да мислят. А това става, когато човек мине най-големи изпитания. Всички велики народи с характер са минали през най-големи изпитания, през огън и вода. На героите в света трябва да се подражава, а не да се съжаляват. Такива хора сами си избират своята съдба и те носят леко своята раница. Героите нямат нужда от спасение, те сами се спасяват. Сега е между вас, българите. Има герой. Разправят за един голям ловък апаш в Англия. По едно време английската полиция успяла да го лови, затворила го и, за да не избяга, вързали му краката и ръцете с въжета. Стражарят, който му носил храна, забравил при него една вечер свеща. Апашът веднага съобразил, че може да се спаси с тази свещ и затова внимателно прегорил с нея връвта на краката си а после връвта на ръцете си. Като се видял свободен от връзките на затвора, веднага изкочил от прозореца и излязал на свобода. Когато се намерите затворен като този апаш, вие започвате да се вайкате и да казвате, че ви преследва тежка съдба. Знайте, че дяволът, когато ви улови и завърже, всякога ви оставя една запалена свещ, с която можете да се спасите и казва — ха да видим сега герой ли си? Но вие стоите, разсъждавате и си казвате, как може това нещо, предпочитам да стоя вързан, отколкото да се опаря. Бъди герой, изгори въжето и излез. Такава запалена свещ всички имате. Тя е човешкият ум. И да ви направи някоя пакост, дяволът, Господ ще му заповяда да ви остави една свещ, с която може да се спасите. Тогава дяволът казва... Сега ще видим дали си герой, т.е. човек за небето, или ще останеш мой роб. Достоен ли си да се развържиш и да пътуваш по тесния път нагоре, или ще останеш да уреш на мен? Защо днешните българи урът? Те не са могли да се освободят на време, не са могли да се развържат и дяволът ги е впрегнал и казва ‒ ди, ди... Това е една алегория, за да мислите. Мнозина казват днес, тъй е казал едно време Петагор, тъй е писал Трисмегист на златната си плоча, тъй е казал Кант и прочее. Моите почитания към всички тези труженици. Но знаете ли, от къде са взели тези учени хора своето учение? Всички се възхищават от техните учения и ги тълкуват. Тълкуванията им приличат на тези, които някои съвремени богослови правят върху посланията на апостол Павел и други за определения и неопределения член и казват, апостол Павел не е турил на място този или онзи член. В това се състои тяхната критика и тълкуване. Когато пишете нещо, вие не мислете къде да поставите този или онзи член, а гледайте мисълта ви да бъде правилна, съдържание да има. Апостол Павел е могъл и без членове, и без запетай да изрази същата мисъл. Като круите една дреха, едната част ще бъде предницата на дрехата, а другата част ще бъде гърбът. Който мисли за определения член, това показва, че той е определен член на някоя църква. А който говори за неопределения член, то значи, че той е оглашен. Никаква философия няма тук. А дълбоката философия седи в това, което природата е изработила. В едно цвете има много по-голямо съдържание, отколкото в научния трактат на Питагор или в Критика на чистия разум на Кант, или в Десетте правила на Трисмегист, писани на Златната плоча. Ти минаваш по една поляна и стъпкваш едно цвете, което струва повече от книгите на тия хора и продължаваш да философстваш, тъй е казал Кант. Да, приятелю, ти стъпка светето и не прочета, какво е написано върху него, в неговата книга. Казваш, вярвам в Бога. Не, приятелю, ти си най-невежият, ти си човек на Стария Завет, митар и грешник, дигнал си най-голяма героотия за съботата и така нататък. Светът не е създаден за никакви съботи и няма определена събота за почивка. В света има само една събота тя е събутата на любовта и кръщението с огън. Който е герой на своите добродетели, той има закона на любовта. Този, който се кръщава с божествената любов и мъдрост, той ще бъде син Божи. Следователно, любов без мъдрост не значи нищо и мъдрост без любов също. Тези две велики сили, любовта и мъдростта, трябва да проникнат дълбоко във вас и да ги разберете във всичката им широчина и дълбочина. Тоест, тъй, както се проявяват в този широко божествен свят, само така ще се осмисли сегашното учение. Ако взема да разправям за сегашната алгебра и геометрия, те ще оживеят. Ако се изучават правилно рисуването и поезията, ще има съвсем друг резултат. В днешната поезия обръщат главно внимание на римите. Например, «По плет се скитам и за тебе питам» или «Раз, два, три, генералът се скри». Светът е пълен с такава поезия. Ще кажете, опасно нещо е да се скрие генерал. Няма нищо от това, че се е скрил. Човек, който се крие, е много скромен, не иска да го виждат. Казват за някого, че обича да изпъква. Ако сравним този човек с един фенер, той ще служи за осветление, а ако е някой планински връх, ще може отдалеч да определя посоката. Няма нищо от това, че обича да изпъква. Какво се разбира от стиха, по плед се скитам? То значи изучавам законите в България. И за тебе питам. Значи и за тебе върша всичко това. Ще кажете... Този поет е написал много глупаво изречение. Напротив, това изречение е много умно. Тъй, че умно и неумно, това са неща относителни. От разказа, за който ви представих, за избиране от десете определени от царя предмети, най-много е спечелил този, който избрал яйцето, от което изляза петела. Що е петелът? Той е закон на самопожертване т.е. постоянно да даваш, а другите да вземат. Благодарение на този велик закон на самопожертването, светът върви напред, и всичките тия десет предмета — корона, перо, далекоглед и така нататък — дължат своя прогрес на петела. Има нещо много по-високо от петела, а то е при всички свои неуспехи да намери смисъла на живота. Поставиш на главата си царската корона. Но това положение не те задоволява. Петелът се провиква кукуриго. Това значи, че си пропял не на време. Взе короната, но не намери същественото в живота. Търговец си, но се връщаш от дома, обесърчен, недоволен. Петелът се провиква кукуриго. Ку Написал си книга, но тя няма голям успех. Чувстваш се нещастен. Петелът се провиква кукуриго. Ку Чел си някаква книга на мъдростта, но не си разбрал нищо от нея. Петелът се провиква кукуриго. Сял си жито и други храни, но нямало плодородие. Ти оставаш разочарован в надеждите си. Петелът се провиква кукуриго. Съвременният петел казва на хората при всичките им работи кукуриго. Това кукуригане означава много нещо. Аз ще ви оставя да разсъждавате върху думата кукуриго. Доследната беседа. 25 май 1919 г. град София.